Euskal Itxaz Kulturaren edapenerako proiektu ezberdinak ezagutu dituzte ziburuko Piarrez Lartzabal kolegioko ikasleek. Angeluko Ibai Alde elkarteak indianoak izeneko proiektua aurkeztu du, Kanadan Euskal Kultura erakusteko helburuz, bertan izanda ere John Maia dagoneko beteranoa dena gisa honetako lanetan. Duela urtezonbait apaisako beto proiektuan parte hartu zuen, baina oraingoa dimentsio asko zandiagokoa izanen da. San Juan izeneko Baleontzia berregitea da helburua gara haiiletan duela laurehun bat urte erabiltzen ziren baliabide eberdinekin. Jok Maiak azaldu dugut zergatik hautatu duten baeontzia hau. Bueno San Juana da eh, Kanadako Labradorren mila behat ziren aurkitutako euskal Baleontzi bat, eta da lehenengo samaontzi transoceanikoa edo lehenengo era hortako itxasontzi mota e, Euskaldunek asmatua Legia ba Atlantikoa gurutzatzeko gai zen lehenengo itsasontzi mota ondia e, Ondoratu zen e, mila bosteun eta irurogeita bosgarren urtean labradorren, ekaitz batekin eta e, originala egina izan zen mila bosteunda irurogeita iruan e, pasaian Gipuzkoan E, kanadako arkeologoek egindako lan hondiarie esker, e, munduan inoiz gehien aztertu den itsasontzia da hau. Ba, gaur egun aukera dugu ba, berriz ere berregiteko eta zientifikoki ba, zehatzai izango den e, errepika bat e, egiteko ontzi honena. Oso garrantzitsua izango da beraz urteluz ez ik ikerlari kanadiarren lan hori kopia fidegarri bat burutua alizateko. Euskalitxas kultura zautarazteaz gain, helburu elburugeiago bilatuko ditu San Juanaren ambizio handiko proiektu honek. Ontzionen proiektuak okatzen da 2006 garren urtean Donostin burutuko den eh, Europako Kultur Iriburutzaren baitan, eta asmoa da ba 2016 urterako egina izatea eta 2016ren urtean ba, Europan zehar bidaiatzea Europako hizkuntza gutxituak dituzten errialdeak bisitatuz 5 e, illabetetan zehar e, arkeo nabegazioa eginez ba alegia 16. mendean bezala e, nabegatuz eta eraikuntza prozesu hori e, burutuko da Pasaian, Pasai San Pedron Hondarcho Ontziola museoan. Horretarako egokitze lanak e, egiten ari gara lekuarenak eta izango da ba, gure kulturan eta ondarean eta identitatean oinarritutako proiektu turistiko bat. Ze eraikuntza prozesu guztia e, bisitagarria izango da. Jende aurreko lana izango da eta aldi berean musealizatua eta iraungo duena ba 2016 urtera arte beraz ba, oso proiektu berezia oso hondia eta eta zeharkako ba lan hildo eta estrategia asko dituena Lehen aipatu dugun apaizak hobetoren antzeko proiektu bat brutuko dute gutxi barru Angeluko Ibaialde taldeko kideek dagoeneko duela 10 urte Kanada izan ziren Baina kasu honetan ba, divulgazio helburu handiagoa duene proiektu bat izanen da, Lorre ego jexe taldeko kideak azaldu digun bezala proiektua indianoak daitzen da uh, 2003an joan ziren uh, araunlari talde bat uh, ibaialdekoa araunlari talde bat uh, ibaiaren uh, igaitera eta 10 urte geroagona izan dute proiektu hori gehbezitu baina aldiuntan uh, morrealeko euskaletsarekin antolatzen dute eta bakira gehia gutira bakira neska neska kaldukirena jauna egitea eta sukaldari eta musikariak ere bai Abiatzen gira elduten hastan, ekainaren amabostan, ustailaren bostarte, beraziru haste, guti gora bera, eta beraziru haste zahauna eginen dugu, joan engira pistoletik mongea lera ino, eta han gau guziz zukanen ditugu animazioak edo ateraldiak, pentsatuak, hango e jendeekin. 2006-an, apaisako beto proiektuarekin Kanadara joan zinen ere Euskal Arrantzaleak lurralde horietatik egindako bilbideak berregitera, jon maia eta beste zenbait partaide, Eta esperientzia ura biziki inportanta izan zela du eta nolaz baita proiektu berriaren hasia izan zela. Ba paisako beto ezpedizioa 2006-arren urtean egin genuen. Ba, Ibai egingo duenaren goduenaren bi, bidizati bi, bat izango litzateke gurea izan zen kebeketik labradorrera. Eta han gure helburua izan zen ba... Oso izkutatua eta gutxi landua dagoen gure historiaren zati ba, epiko eta ondi hori ba, esagutzera ematea espedizio ikusgarri baten bidez. E, Zalantzari gabe horreko jartzun bat izan zuen eta eragin bat. Eta Euskal Itxaskulturaren normalizazioaren bidean ba, pauso bat izan zen gure aldetik. eta... Kanadako gobernuarekin orduan egindako harremanei esker, ba, posible da gaur egun planteatzea e, proiektua undi hau, ez da hau hau askoz ere dimenzio eta sakonera handiagoko proiektu badaz. E, e, bueno, han amazik harrenbendeko Euskal Bale txalupa baten replikarekin egin genuen espedizio huraz, 6.000 metroko txalupa batekin. Eta, kasu honetan, ba, E, izango da hogeita laun metroko Euskal Baleontzi ahondi bat e, egingo duguna, ez da. Txalupa hori behar da e, Baleontziaren hasia, ezta da. Handi dator proiektu txikia hartati dator ahondi hau. Eta bere garaian apaizako beto burutu genuenean, Red Bay herrira iritsi ginenean e, Labradorera, hain zuzen ere San Juan Baleontzia ondoratu zen lekura, Han egin genuen promesa bat, e, noiz baita itzuliko ginela e, ba lehontziaren barnean. Ba Lehontzia ondia itzuliko genuela e, ondoratu zen lekura, ia bosten urte beranduago, eta bo, han promesa bat izan zen, eta bat irudi ba, beteko dugula, eta beraz, ba, egia da, ba, errelasionatuta daudela e, e, apaisako beto, eta, eta san joan ba lehontziaren proiektua, eta bai. E, hau izango da segurazki Euskal Itxas Kulturan egin den e, proiekturik haundiena eta espero dugu izatea argi handi bat, ba, gure historia horren gainean jarriko dugun argi handi bat, ezta jende guztiarengan airisteko. Iazko maiatzean Jon Maya Pierre Larzaba kolegioan izan zen hain zuzen apaisako beto proiektu azmintzatzeko, eta bertan aurreratu zuen proiektu berri bat azteko zela. Kolegioko erakasleek orduan pentsatu zuten interesgarria izan zitekeela aurrekin proiektuaren jarraipena burutzea, prozesu osoa bizitzeko. Johnny, lartzabal kolegioko hezkuntza aurkulariak, azaldu digu horren karira urten burutu dituzten bisita ezberdinak. Joangera Albaula bisitatzerat ikaseliekin, gero Joangera ere Pasaiako kolegiorat, hango ikaseliekin trukaketa egiteko, helburua baita ere, hango ikaseliekin eskoraz, E, gutun uh, trukak eta egiteat beraz horien gutza egindugu gero ion maila etorgida berriak emaiterat, explikatzeat zertantzen eta gero kontaktutan xartu uh, uh, gera ziburuko bi elkarterekin uh, itxasbegiak eta egurrezkoa elkartelekin. Elburua baita gure historia berriz ere eskurattzea uh, antzia baita, antzia da handten da gainera uh, ziburu izan dela uh, portu bat eta dena galtzen ari dela eta nahi ginuke pixkat historia berriz uh, eskuratu.ximpleki Beraz lana egiten dugu ziburuko elkarteekin ere eta uh, noski albalo alba olako kideekin eta E, beraz ikasleek urte usuan horazken joanen hastean joan gira donostiarat musiua, untzi musiua eta itxas musiua bisitatzerat Kologioko ikasleek beraz itxas inguruan gauza anitz ikasteko para daukan dute eta jakina izan dugu zer maite izan duten gehien urtean zehar San Juan Belontziaren proiektuaz deskubrito dutenaren artean Ni maitetudo da na proiektu antanda ehm l'entre uh, silen tradizioekin barits lotu da kiki eta hola uh, euskal kultura bat certain aldogola. Ba, yan Nire Ni le urtun ideia o hote kanadara bezala, ikusteko nola zen eta ideia politiko dirutsu zait. Niri pixka, taktsu gari bezala eta harri-garria zait nola gaur egun erakusten dutela, lortzen aldela orain dik, lengomodu ba, arbolak aizkoriekin botatzen, ona kamioirik gabe ekartzen eraikuntzalekuetara ikuntzaleku alegi animaliekin, eta gero eraiki ikigagabe makinekin egiten aldela, kapaz garela orain hori gauzatzen. Orokorrean kostaldean bizirik bazuten informazioa euskal arrantzaren bizi moduaz eta arrantzak garai hartan zuen garrantziaz. Baina biziki harritu ziren Kanadara nioa arrantzan joaiten zirela ikasi zutenean. Zalantza gehiago dituzte ze proiektu batean parte hartzeko preste gongo liratekeen erantzuteko orduan. Ba, ni nire ustaz ezin gonuke idei hori bastartu proposatua izaetan bazen, baina nire ustaz, ala, ala ere en, entrenatu behar da ainitz. Niri ainitz guztetuko litzea da kai joatea. En moen ezitzesango niztokit kanadara joatea eta hongi yeah. da. Ba, nik gustatzen zaitpio bat ideia, baina bestalde ez naiz oso aventura zalea hon hartu behar dute etxean egotea dela nire pasiba nola errateko, eta ez ez ez errangu nuke, ez ez errangu nuke. Batzu egi zai, baina ez ez errangu Proiektu Arraldoi hau eskoletan lantzeare bazen erburuetako badion mailaren hitzetan ala ere biziki baloratzen du Larsabal kolegioak hartutako erabakia, horrek beste eskola batzuk animatu baititu lanbera burutzera. Guzti hori eskertuna nahi izan ziren Jon Maia Kikasleheri. Ba, oso posi gaude, egin guztiak atik, eta gainekak jakin barut zuek, zuen eskolak izan duen ideiagaitik, Zampan Baleontzia proiektua nola jarraituko du zuen burrengu urteetan, Zaukan Baleontzi, uh, uh, bukatu arte eta uretara bota arte ba, zuekin uh, jarraituko dugu harremanetan eta zuen ideiari ezker ba, Euskal Herri osoko beste eskola asko hasiko dira zue bezala Euskal Balea abenturak eta historiak ikasten Eta hori dena da ba, zuek hasi zinatelako horrekin Bera, zue zarete lehenengoak zue zerate aurrera duena doazena eta zue zerate honena